Nu mi să urc cu etaj aici la muncă. Am fost la fotbal, ieri nu mai simt mușchii. Oh. Bă, deci nu mai simt nimic, nimic. Și febră musculară, gravă, rău de tot. Uite, domne, ce se plânge Și eu care merg în fiecare zi aproape La sală, ridic Să facem un și gata a, Întotdeauna a, a, a. am încercat Să vă explic asta, o sport Pentru voi e ușor, că voi face zilnic da, frate, da. Da, e, da. Noi e greu străduit, pentru noi Ne-am străduit să facem zilnic, Hai, hai lăsați, voi sunteți mai puternici Dar e greu <laughs> pentru noi ăștia care facem rar O dată Pernic. la un an, frate Pe la voi... mine e sărbătoare nu revelionul mușchilor Și <laughs> știi cum te simți după revelion <laughs> este 7 fix Bună dimineața, începem o nouă săptămână Spuneam foarte pe scurt înainte de știri Ziua mondială a luptei împotriva diabetului astăzi Este ziua relaxării Este ziua guacamolei picante foarte bun. Este ziua murăturilor la mulți și rubel Și ziua uh, lui Gavi Sabo Și este și ziua cântereței Raluca La mulți ani, sănătate La mulți tuturor celor născuți astăzi uh, Peste weekend anins prin țară O să avem mai multe detalii despre vremea imediat uh, La știri, dar în București Ai văzut cu vâjul, la Dristor Am văzut că au luat niște balcoane a, a luat balcoanele pe sus, da Și au fost probleme și prin alte orașe din țară Orașe, localități fără electricitate Și așa mai departe Uh, și am avut și cea mai mare lună azi noapte Cea mai mare lună A avut din, 32 uh, de zile Din ultimii 70 de ani A avut 32 de zile, nu da. <laughs> Diametru de 32 de zile O să mai fie abia prin 2034 dacă nu a Cea mai știu. mare ca mărime. Cea mai mare lună Au văzut-o foarte mulți oameni Eu m uitat la Formula 1 Dar ați că s-au uitat oameni <laughs> după, după ea Și uh, gata, hai O lăsăm pe Alexandra Gafilu cu știrile? Yep. Gata, hai, hai. bună dimineață De distracție! Hai să dea știrile și cineva care se pricepe, da? Alexandra Gavila pe 21. Nața, bună tuturor! Bine v-am regăsit! Zi de iarnă, în toată regula, cel puțin așa arată prognoza de astăzi cu ninsorii în nordul, în centrul și în estul țării, dar și la munte. E posibil să mai fluguiască izolat și în rest. Mare atenție la vântul puternic în Moldova va atinge viteze de 55-60 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 1 grad și 7 grade cu plus. Maxima în Buc București va atinge 7 grade, cerul va fi variabil, momentan se înregistrează un grad cu minus în capitală. Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe tronsoane de drum din țară, fiind sporit riscul de accidente. Șapte oameni au fost răniți aseară după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat într-o curbă pe DN13 la intrarea în localitatea brașoveană Feldioara. Șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum și anume viscol și ninsoare. Traficul a fost îngreunat ieri pe DN1 în zona stațiunii Azuga din cauza unor copaci care au fost doborâți de vântul puternic și care au ajuns pe partea carosabilă. Autoritățile au decis să interzică accesul pe traseele montane în condițiile în care la Bâlea Lac și la cota 2000 Transfăgărășan stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri. Zeci de turiști au rămas blocați în pensiuni din obârșia Lotrului, în județul Vâlcea, unde vântul puternic a doborât sute de copaci. Oamenii au putut părăsi zona afectată de viscol după intervenția utilajelor de la drumuri naționale care au deschis calea autovehiculelor. În altă ordine de idei, azi noapte am avut parte de cea mai mare lună plină din ultimii 70 de ani. Asta înseamnă că satelitul natural al Pământului s-a aflat la o distanță mică față de tera și nu se va mai apropia atât de mult decât abia în 2034. Astfel că anul 2016 se va încheia cu cea mai mare lună plină pe care majoritatea oamenilor au văzut-o vreodată. Schimbăm subiectul. Pink este din nou însărcinată. Cântărața, în vârstă de 37 de ani, va deveni mamă pentru a doua oară. Anunțul a fost făcut pe contul ei oficial de Twitter. Ea mai are o fetiță de 5 ani, Willow Sash. Cele două s-au îmbrăcat asemănător în rochii albe, cu flori și pălării. Au urcat poza pe rețeaua de socializare, iar fotografia a fost însoțită de Vestea Cea Mare. Surpriză, spune Pink. Artista este căsătorită cu motociclistul sportiv Carrie Hart. 74 minute, gata, știrile, rămâne in stație de distracție începe dimineața în mare fel. Mulțumim frumos, Alexandra, pentru că astăzi este luni, ziua aia pe care o iubește toată lumea. Am zis să fim portocalii, să fim pe bune, pe sinceritate, vrem să te plângi la telefon. Nu, no, nu vrem să plângi la telefon. La propriu. 0372 069 Plângi la telefon că e lunea astăzi. Și-ți dăm cafea pentru o lună întreagă la Radio 21. Rag and Bone Man cu Human. Hai, trezește-te în picioare, neața!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 I'm only human after all I'm only human after all don't put the blame on me Don't put the blame on me I'm only human do can I'm just a man can don't put blame on me put blame on cu Human la radio 21. Ești la în mare fel cu Bogdan și Șurubel. Hei. și care tocmai ne-a scris că s-a trezit. E bine că s-a trezit, dar s-a trezit plângând așa și el la telefon. Da, nu. <laughs> Am zis că-ți dăm cafea pentru o lună întreagă. Dacă suni și... Te plângi în direct la radio că e luni Vezi că este o artă și asta să te smior că e colorat și frumos și artistic Adică nu te smior că e așa oricum Telefonul care nu spune o poveste Nu primește cafea pentru o lună Aia e, da? Deci vrem să... Smulge-ne o lacrimă Exact spune ne povestea ta: povestea omului care s-a trezit prea de dimineața astăzi. Dramă vrem. Să fie genul programului: dramă. Mare dramă. Ioana, bună dimineața! Ioana! -ă, bună dimineața! Hei, hei, hey, salut! Ce faci? Oana! Oana! Plâng. Oana. Plângi, nu? Așa. Plângi. Și noi, și noi, Ioana. Zine, Asta Oana! E. Care este povestea ta tristă? Care? Să fie trezit de la 4. M-am pregătit să fac cafea da. Și nu am avut apă Așa Ce-ți e tristă Așa Am și... la și nu am avut aparatul de cafea Poți să cred Și colegii no. cum să răi? Graznic Groznic, nu? Colegii tăi, ce-ți ce fac? Colegii mei au avut noroc și au, au avut cafea Eu nu <laughs> Doamne Iar acum curesc ceapă firar Mama e ah, Ce faci la muncă? Ce muncești? Mâncare Faci mâncare de și curesc de... ceapă în momentul ăsta În timp ce vorbești cu noi Doamne exact. ce, ce da. ajute și mult Ce da. ai de făcut azi? Astăzi? Da oh, Niște oh. <laughs> Oana nu ne pare Care? rău să ziți. Nu chiar ne pare rău. Chiftele cu ce? Pintele zifle și carne la peștele. Doare inima! Toucan! cană Toucan! Toucan! Toucan! Toucan! Toucan! Toucan! Toucan! Toucan! Toucan! Bine, bine, uite, dar mai, stai pe fier, poți să stai pe fir în timp ce curești ceapă Da Stai acolo, că ai câștigat cafea pentru o lună, da? Nu nu mult, băie E ok Dă-ne o urare pentru ziua asta, de final Aveți o zi foarte călduroasă, că e foarte frică afară Bine, uite, încălzite la oit. În timp? Uite, la oit. rămâi cu bine Dar e o comână aia cu care ai curățat mai e cu ceapă direct. Nu se mai. cu bine, Am discutat cu mai multe femei despre albirea dinților Am încercat mai multe paste de dinți pentru albire Dar dinții mi-au devenit foarte sensibili Și eu am pățit la fel Nu puteam să mănânc sau să beau rece Până la urmă, medicul dentist mi-a recomandat La Calut White and Repair La Calut White and Repair conține hidroxiapatită Componentul principal din smalțul dentar La Calut White and Repair albește dinții Fără a deteriora smalțul La Calut White and Repair, cel mai bun pentru mine Este Black Friday la Flanco Ai reduceri pe bandă rulantă La Electrocasnicele Whirlpool le poți cumpăra și prin credit pe loc, fără adeverință, prin card. Setele în Flanco. Rubrica de sănătate. Lipsa magneziului în organism duce la stres, nervozitate, stări de irascibilitate și capacitate scăzută de concentrare. Eu am ales Maximag. Maximag conține doza zilnică recomandată de magneziu și vitamina B6 într-un singur comprimat. Înlocuiește magneziul tău cu Maximag.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 The music. Am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri Radio 21 Oh glass of wine we fight and we argue you love me blind. if we don't fuck this whole thing up, guaranteed i can play your mind tonight i'm alive in a dollar sign guaranteed i can blow your mind tonight i'm alive in a dollar sign guaranteed i can blow your mind That you've had i guess you're digging the show open the door you want some more when you wanna leave let me know tell me i'm too crazy you can't tame me can't tame me tell me i have changed but i'm the same me same me inside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 Can't take me, can't take me. Tell me I have changed, but I'm the same me. Oh, save me inside. Hey. If you don't like the way I talk, then why am I on your mind? If you don't like the way I rock, then finish your glass of wine. We fight and we argue. You still love me blind. If we don't talk.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 și 16 minute Am revenit în direct la dimineața în mare fel Pe Radio 21 Și plimbându-ne pe Facebook zilele astea Cam am avut timp, că am fost în weekend fost în timpul săptămânii nu am stat pe Facebook Așa, plimbându-ne pe acolo Am găsit o benzinărie care face concursuri pe Facebook a fost senzația weekendului mai nebunit. Da, oferă niște super premii benzineria asta. Poți să câștigi un sandwich și un pet de bere la 2 litri. Wow, wow, wow, stați așa un pic să nu se îmbunzească lumea. Pentru a participa trebuie doar să dați like și share public la acest post, urmărind ca sâmbătă seara să anunțăm câștigătorii ce vor fi aleși prin random.org. Așa au făcut concursul, foarte bine, bravo lor Dar da eu n-am înțeles cum se numește benzineria. Deci pagina este se numește Benzinăriile Cocorăști Colț Cocorăști Colț, mă Dar benzineria în sine nu se numește Cocorăști Colț Asta e A -a -a. Pagina se numește altfel Benzineria se numește Cross Gas Co da. Cross Gas, ceva Dar din Cocorăști Colț că la fel, Eu, eu, Cocorăști Colț, eu da. cred că noi avem în țara asta și benzineriile Drăgănești Vlașca Și benzinăriile Joagiu Băi Pe toate cred că le avem sunt, da, e, tu observi că ei au făcut echivalentul cornulețului cu lapte în, da, în frate, asta? Da, varianta pentru adulți Berea și sandwich -ul. Foarte tare Dar ar trebui să citim comentariile, te rog frumos Deci sunt două comentarii în afara de la Cupartichip uh, <laughs> Sunt niște comentarii foarte tari. Zice da. Mar Marian Andrei Zice așa Bună ziua! Vreau să întreb dacă premiul trebuie ridicat personal sau dacă se poate pune la poștă. Și dacă se poate expedia, mi-ați putea pune șapte lei mai bine ca să-mi au o altă bere mai scumpă. Mulțumesc și aștept răspuns. Da, și a răspuns benzinăria. trimite prin poștă oriunde în România, nu e problemă. Deci se și sunt. bere la 2 litri, revin. Cât de tard sunt oameni ăștia Ei, Cum dăm noi cafea pentru o lună Ei dau bere pentru o lună Am mai scris cineva PartiChip, evident Deci participă asta este absolut peste tot Unde un concurs cineva scrie PartiChip? Doamne, deci cred că asta este cel mai trist Concurs din istoria concursurilor pe Facebook Vreți să câștigați pet de bere și... Aș fi preferat Semciși? să mă mintă cu un iPhone Pe care să nu-l niciodată decât așa <laughs> Mai degrabă frumos. Bine, am învățat cum să facem promoții Vezi mă, așa se fac concursurile Ne gândim serios Să dăm la ascultătorul pe versul Sandwich cu salam Dacă Dacă piesa pe care o traduce Ionuț The Chainsmokers și Daya Don't Let Me Down și ne pregătim pentru horror scop la dimineața mare fel cu Bogdan și Yeah. Să vedem Cât de prost o să ne meargă astăzi E luni, zâmbește sau ceva Right now, I need a miracle Hurry up now, I need a miracle Stranded, reaching out I call your name, but you're not around I say your name, but you're not around Nobody by my side 22 de minute. Vine horoscopul la Radio 21 dacă. Dacă vrei să știi cum o să ți meargă astăzi. Fii atent aici că extragem trei zodi din 12 și citim horoscopul pentru zodiile respective. Prima zodie de astăzi este Leu. Când te-ai trezit de dimineață, ai simțit că o să ai o săptămână extraordinară. Woo! Astrele sunt aici să spună că te înșelat bagă La valeule. A doua Zodie Scorpion <coughs> Scorpion De dimineață te simți foarte relaxat Asta pentru că ai impresia că e tot duminică Însă adevărul o să te lovească în <coughs> Și Zodia cu numărul 3 Pești, Pești. Astrele ți-ar fi sugerat să candidezi în campania electorală Ce tocmai a început dar ele știu că ție nu prea îți place expresia aia cu numele proștilor pe toate garduri. Liminața în mare fel! Wake up! La Radio 21! Let the scar me bless you, I don't give up. hello.ro de distracție When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from no surrender să ne in your mind hold me like you never lost your patience tell me that you love me more than hate me ne-am trezit, este oh, oh. luni da? Și lumea are tendința să fie un pic tristă lunea Dar azi la scurtul zilei ți aducem din nou zâmbetul pe buze Și ți explicăm de ce ziua de luni nu e chiar așa de rea Cum pare, că știm că pare În primul rând gândește-te luna e cea mai bună scuză să nu dai bani nu pot să ți dau bani, domnule administrator. Toată lumea știe că lumea nu se dau bani. Dacă nu exista ziua de luni. Nu se mai apuca nimeni de diete, de sală, de lucruri sănătoase în general. Ar fi ciudat să te apuci de dietă miercuri. nu noi spor. Gândește-te, lunea, ai un motiv super bun să te plângi pe Facebook. Mmm, ce nașpa pe ziua de luni! 100 de like-uri! Mmm, a o mașină fiindcă azi e luni! Bum, 1000 de like-uri! să sau nu s-a întâmplat? Și încă un motiv pentru care ziua de luni nu e chiar așa de rea? Donald Trump a devenit președintele Statelor Unite ale Americii într-o marți! Ha! We're gonna make Monday great again. Scurtul oh. zilei. hell no! Black Friday, în magazinele Altex și pe Altex.ro, cu mai multe oferte pentru mai mult timp. La Altex ai aerotermamiria Miria, putere 2000W, două trepte de putere și reglarea temperaturii din termostat, la prețul de Black Friday de 32,40 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Hai să-ți dau un pont. Dacă vrei să obții mai mult suc, lasă portocalele la temperatura camerei. Făle celor dragi o surpriză plină de vitamina C și antioxidanți și servește-i la micul dejun cu suc din portocale proaspăt stoarse. Pentru dimineți pline de gust bun și sănătate, la Lidl ai portocale la 5,99 lei, plasa de 2 kg. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Rubrica de Sănătate.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 Nu, 8 minute am revenit în direct la dimineața, în mare fel, pe Radio 21. Si pentru că vremurile stau așa cum stau, avem nevoie de mai multe detalii despre ele de la Bobo, de la Meteo. A venit și el? A venit Bobo? Hai, vino ca Hai, ne Bună dimineața. dimineața! Ia zine cum stăm cu vremea! Și domnilor și domnilor, Iarna este aici, În caz că n-ați observat, pentru că nordul, în centru și în țării și pe la Munte se va să vârsi zăpad astăzi. Atenție mare! Izolat, este posibil să mai da câte un fulg de nia și uh, prin restul țării. În Moldova uh, vântul uh, viuvuiește, ajunge pe la 60 de kilometri poră. Mamă, eu aș vrea să te pun să zici o poezie la un moment dat de Vasile Alexandrui, cred că ar fi senzațional. Așa. Deci, și uh, 60 de kilometri cu vântul, mai încet hamiltoane care știi tu, că aici nu e Formula 1, Da. <laughs> Termometrele nu o să aibă foarte multe chestii de arătat. Astăzi, numere dintr-o singură cifră. Adică Avem între minus un grad și plus 7. Da. Evident, Celsius, dacă vă întrebați. Maximă de 7 grade Celsius în București și cer care va varia de la așa la așa. Hai, mai lasă-ne un pic. Mulțumim frumos, Bobo de a O mergem la sport astăzi cu șutubel. Hei, bună ziua! Bine v-am găsit la sport! Dacă vă interesează tenisul în turneul Barclays ATP Tour Finals la bărbați, Novak Djokovic l-a bătut pe Dominic Thiem, trei seturi, direct forță, după Ui. care... După care ce? Nimic Miloș raonici l-a bătut pe Guillermo Fis în două seturi uh, Hai să vedem ce s-a întâmplat la fotbal, da? La fotbal? La fotbal Ce s-a întâmplat la fotbal? E, România a jucat cu Polonia În cazul în care a, Am fost la meci nația ați avut televizoare Vă spunem noi că am fost acolo Pe lângă faptul că Lucrurile mai interesante s-au întâmplat în tribună unde tot aruncau oia cu torțe Unii pe alții bun, da. Noi am văzut de aproape Doamne, ce nebuni, nu faceți asta Nu încercați așa ceva pe propriul stadion Pe ăsta pe, cum îl cheamă Să-mi fie rușine Pe Lewandowski da. Așa, Lewandowski stat. Dă n-au încercat românii și aia în teren și a din tribune Să-l termine până să nu mai joace I Au, Au cu... dat cu, tri... cu bu... bubrile talea în cap L-au lovit cu ghetele în cap românii I Au dat cu șutul pe peste tot Și tot am scris două goluri cu toate astea, România Polonia 0 la 3, alte rezultate din grupă, Danemarca versus Kazakhstan 4 la 1 și Armenia Montenegro 3 la 2. Situația în momentul ăsta în grupă nu stă atât de rău pentru noi pe cum ne așteptam, Da, nici atât de bine pe cum Pe locul 1 se află Polonia cu 10 puncte. Cu 7 puncte pe locul 2 Montenegru, cu 6 puncte pe 3 Danemarca și noi suntem pe 4 cu 5 puncte. Și sub noi Armenia 3 puncte, Kazakhstan 2 puncte. Deci uite cât de frumos 10 7 6 5 3 2. Da, asta asta. am putea Punctii. să ne revenim. Pentru restul rezultatelor, n-aveți na, și voi telefoane mobile, internet. Apropo de sport, să zic pe scurt că a fost ieri marele premiu al Braziliei. Aulă, o ploaie Cursă oprită de 100 de ori cu safety car, cu red flag, s-a stat pe loc, -a să a așteptat să îmbunătățească condițiile. Super fracturată. Cursa, mod normal, durează 1 oră și 30 de minute cursa aia. A durat 3 ore și 20 de minute tot. Dar foarte frumoasă cursă. Hamilton a câștigat detașat, liniștit. Mai în spate a fost interesant, că Hamilton a plecat la plimbare, nu s-a, n-a discutat nimeni cu el. Cu dar Rosberg. în spate, Rosberg a ieșit pe 2, Aoleu. deși Verstappen l-a depășit pe circuit, dar au greșit ăștia strategia a. A. la box. La Red Bull și au revenit în spate. Dar ce salvări, băi ce pilot. Verstappen a pierdut mașina, a mers de-alatu cu ea pe linia dreaptă, a redresat-o, n-a lovit nimic. Vetăl a mers cu mașina de-alatu pe acolo și a, -a sărit un pic pe, pe iarbă, era să o piardă. Raikon, în mare accident pe linia dreaptă, a făcut praf mașina, șase abandonuri în total. Foarte frumoasă cursă wow. turințeală, nu vede și nimic În momentul ăsta ce se întâmplă? Câte curse mai sunt și care e diferența dintre ei? Următoarea cursă și ultima de altfel din sezonul ăsta Este peste două săptămâni și În Abu Dhabi Să mai câștige Hamilton? Sau? Hamilton e la 12 puncte în spatele lui Rosberg Și practic Rosberg este campion mondial dacă va termina pe podium Cursa oricum ar fi, 1, clar, 2 sau 3, locul 2 sau locul 3, indiferent ce face Hamilton, este campionat mondial pentru Rosberg. Wow. Ca să iasă Hamilton campion mondial, ar trebui să câștige cursa și Rosberg să iasă, în cel mai bun caz, pe 4. Mama. Asta ar fi... Astea e șansele lui. Observ că de tare mimezi interesul pentru sportul ăsta. Chiar da, te întreb. Chiar dacă... mi se părea că îți uh -huh. pasă. No. Da, Crede-mă, a fost o cursă de văzut și pentru oamenii curioși în general de faze de astea, drăguțe de la curse. Căutați măcar salvarea pe care a reușit să o facă Verstappen. Cum a reușit să țină mașina, mergând uh -huh. de tu pe apă. Uh -huh. Nu. No. Prefer să stau la coada la pâine două ore dacă mă întrebi <laughs> Bine mă. Bărbatul din tine unde e și șurubel? De ce nu-ți plac mașinile iglesias Duele el corazon la 21 la dominața în mare felnatata tu Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar A mi no me importa que duermas con él porque sé que sueñas con poderme ver mujer que vas a hacer de decidedete pa ver si te quedas o te vas Niño no me busques más. Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy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 Mejoras casi un río tal vez te da dinero y tiene poderío pero no te llena tu corazón sigue vacío pero con mi corazón Con un beso. Yo quiero que te hace în timp ce Pro TV dădea de filmul ăla cu sfârșitul lumii, ați văzut? 2012 Le-a venit de ideea Să dea weekendul ăsta filmul ăla cu 2012 Afară era cel mai mare vâși Pe care l-am văzut în foarte, foarte mulți ani Vânt care a bătut cu vreo 70 de km pe oră Am deschis ușa la mașină ieri și era dea Peste cap, efectiv, deci am Tras de clanța din interiorul mașinii Și v mi s-a deschis brusc ușa Mi-a luat pe vântul wow. Ceva, da, mă rog, super uh, ciudat Vânt foarte puternic, din fericire s-a mai pătolit treaba Dar a venit cu pagube Au căzut uh, plopi Uite, s-a prăbușit în sectorul 4 Un plop bătrân uh, peste plopii. mașini da? da? Au căzut bucăți din balcoane pe la Dristor Și prin sectorul 4 Țineți-vă balcoanele da. Uh, ce s-a mai întâmplat? Bine, măcar s-a făcut curat, că s-a măturat automat. Dar chiar mai, mai ies oamenii care matură să curețe după foc. Cum ar asta? fi să măture oamenii în timp ce bate vântul? Ăla? Ar fi ca atunci când, în timp ce plouă este și alea invariabil și udă gazonul. Ați văzut că întotdeauna ies pe ploaie. Îți dai seama că poate au ieșit oamenii să dea cu mătura și după aia a venit vârjul ăsta, și ei au fost exact ca șoferia care își spadă mașina înainte de ploaie. Și au zis: Ia, uite-mă, ce mai -mă am maturat. Tocmai am, am acum, Haide, doamne, pe bune. Undeva la piața obor o schelă metalică pentru afișă de-astea publicitare, a zburat, wow. a ajuns în mijlocul strezii, în mijlocul bulevardului. fiu unde să fie suntem? Domeni. Unde? În ce țară trăie? Băi, o să se întâmple asta întotdeauna, că eu nu cred că stă cineva să calculeze vânt, vâj, de-asta nebun de 70 la oră când pune un material de-asta promoționat. Tu înțelegi că în zona pieței obor a fost o schelă metalică? Păi asta zic, de aia vorbeam. A aruncat în da? mijlocul bulevardului. Damn! Fix de ea vorba. Da, mai sunt. Vezi că pe șoseaua Giurgiului uh, au sărit niște bucăți mari de metal și ciment din construcția unui bloc. Vezi că uh, există pericol peste tot la Craiova, acoperișul unui bloc a fost mult ca o coală de hârtie. A zburat pur și simplu. Ce bine era construit blocul ăsta. Da, hai să vedem ce ai făcut tu de vâj. Cum te adică, ai petrecut vâjul. Da, de ce facem mereu planuri de revelion, de Crăciun și de Paște? Hai să facem, să vedem cum ți-ai petrecut vâjul. Da, hai să vedem din ce zona țării ești și ce s-a întâmplat la tine pentru că sunt insori, sunt uh, o grămadă de condiții meteo pe care noi nu le vedem aici în București. Și ce făceai în timp ce se întâmplat toată nebunia asta? Băi, eu am descoperit că trebuie să fac ceva cu ușa de la intrarea în casă. De ce? Poșu nu știu, mă, nene, pe unde, că teoretic... Era închis, am verificat, era iată, Mai mult de atât n-am cum să o închid Băi, știi cum făcea? Să dormi cu șuieratul Mamă, e super Știi ce aș vrea să ascultăm? Mm. Undeva pe finalul ori astea Piesa aia cu șuieratul de la Carlos Dreams Asta de șuieră în ea Eu nu pot să fler Iarăși fleră și <sus> Care ciudat, ne bucurăm în ciuda lor? Da, adică? da Păi, hai să facem așa Luăm telefon imediat la 0372069699 Să ne spui ce ai făcut de vâj Și înainte dăm melodia cu fiu, fiu, fiu, De la carla zvins, da? Uite, asta -i. Ne bucurăm în ciuda lor. asta e imnul vâjului Spune-ne ce ai făcut de anul acesta la telefon imediat la Radio 21. Da tuturor le greu, ta da, când a fost ușor. Nimeni nu mai ține minte tu la mama lor. Ei vor să nu dansăm hora, să ștepune pofte în cui. Noi nu suntem nimeni noi. Avem portretul dobunelul pe perete. istoriile ce le spunea pe sub musteț de cuptor. Suntem necunoscuți, dar liberi ca sticlete și acasă. Ne bucurăm în șuiala lor. Ne nasem și murim, segmentul vieții scurge și mult, cred că noi nu ne grăbim să iubim fără motiv prostești să murim, să lăsăm fumatul să mâncăm da noi și Nu cum știm, La credem noi să cred întim ca să ne mergă când dacă ne peșa ne oprim. Problemele noastre fac parte din decor, ele vor să ne fărâme, dar noi ne bucurăm un sugarlo. Candeluzardi, ușa-i zavor, Noi nu din răbdă, noi iubim încet ișor Apa vie pentru noi, e apa de izvor Suntem neamuri de răzești, din inima costrilor Plaime ori noi nu ne regăsăm păstrăim zestre în lădiță Și în loc la Svântirim și iarăzi se are de cocoș de sub topor Chiar de vinzele grele, ne bucurăm în șurdea A făcea vântul Pe sub ușa mea de la intrare în casă Ne bucurăm în ciuda vijeliilor Ce, bă, ce ai tu în timp ce bătea vântul Ca nevânul, asta e întrebarea Ce ai făcut de vâj? A ajuns în studio și Ionut și ne pregătiți să ne spună și el Cum a petrecut vâjiul Ca abia s-a trezit, eu cred că a, a petrecut destul de tare de vâși. Bună dimineața, Ionut! Bună dimineața, băieți! Ce Scuze, bă? mii de scuze! A, ce să fac, Ai băi? băut de N-am băut de vâș. Eu, sincer, mi-am pus niște pietre în buzunar și mi-am văzut de treabă. Ba, am auzit că e util să mergi pe lângă clădiri, foarte aproape. Da, da, că dacă e să cadă ceva, să cadă pe tine. Ah, da, e Eu mă gândeam doar la ideea de a nu te, lua vântul. Sau te de stâlpi. În principiu Mergi din stălp în stălp Cum mergi eu în weekend? Noapte. Ce faci de vâși, zi, Ionut? Nimic, am fost pe la niște cumpărături Printr-un mall din asta din București mm. Și din, am fost aici la Băneasa mm. Și am, am făcut eu o, o mișcare bună Am zis, bă, hai că am lăsat mașina departe În parcarea subterană Hai să merg eu pe jos până la Celălalt magazin, știi? Că lângă Băneasa mai e un magazin da. de mobilă Da, am mers pe jos, mare greșeală când mare de, de metri suflat, da. Bă, e, erau, da, da. e câmp acolo Era 150 da. de metri, nu era nimic să te protejeze de vânt uh -huh. Mi-ai intrat și în oase, și în măduvă Și, pă, probabil, la microcelular, nivel da. microcelular În da. ADN da. în Acom. copiii tăi Văd avea vântul da. ăsta <laughs> Bravo Bună dimineața, Gabi Bună dimineața Din Pașcan, nu? Da, da, sigur Cum ai petrecut vâjul acolo? A, la muncă, la muncă la Sunt în zi, sunt pașcani Ah, lucrezi Lucrez la voi Oliana ceva? Te-ai ajutat E Nu, nu, nu, doar că vânt puternic și la Pașcanieri ieri. Abia de mergeam pe stradă. străgea mașina stânga. Sigur, stânga dreapta. Stânga dreapta, foarte tare. Anins pe acolo -anins, nu a nins, nu? A nins, a nins, a nins oh. mare, mari. Vijeli mari, a Cauciucuri de iarnă, direct. Cauciucuri de iarnă, dar nici alea nu păceau față Wow. Ok. Nici nu păceau, Da, clienți cu ocazia asta? Uh, da, da, da, mai bine. Merge, mai bine merge business se face pateu, Așa. <laughs> merge. Bine, Gabi. Hai, o mersi că ne-ai sunat. Doresc, mai bine. La fel, pa, pa, pa, pa, plăcut și data se plătește în plus căldura la, dacă e frig, nu? La, la taxi, la da, la inclus la în la preț. preț. Să ai preț de vâși. Da, dar nu v-au ușurat ușile? Ba da, și eu știam am observat? Nu, se făcea... Erau toate geamurile închise la mine acasă, da? Și se făcea curent între gauraia cu țev de la bucătărie și gaura cu țev de la baie. Și tot am încercat, cred că vreo oră, să depistez de unde e... Și am luat așa ușor prin toate camerele. Detectiv. Da. Cu orechea la podea, așa. Și după am văzut, când am fost la baie să mă spăl mâini, că venea pe la picioare sau. Și s-a dat jos capacul la care ține ușea de la cepe de acolo Și să auzea mai Am că da, mă flayer cineva că sunt sexy, dar nu era Era vânt <laughs> 7.55 de minute Așteptam mesajul de la tine Poți să ne scrii pe WhatsApp 0734-666-000 Ce de vâj? Și uh, o să mai citim din mesaje puțin mai târziu Avem un concurs foarte drăguț astăzi Trebuie să rămânesc pe fază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 Hei, hai să-ți dau un punt. Cele mai cunoscute mărci se întorc la Lidl cu prețuri sensaționale. Așa că ia toți prietenii și transformă cumpărăturile într-o experiență cu adevărat plăcută și avantajoasă. În săptămâna mărcilor, nu uita să incluzi în lista de cumpărături cafeaua măcinată Jacobs Ausleze la 11,99 lei 500 de grame și detergentul lichid de rufe Omo 70 de spălări la 39,99 lei 5 litri. Lidl, merit să fii surprins.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 Este Black Friday în magazinele Altex și pe Altex.ro Cu mai multe oferte pentru mai mult timp La Altex ai mașina de splat LG Capacitate 7 kg, 1200 rotații pe minut Cu motor Direct Drive și clasă energetică A3 Plus La prețul de Black Friday de 999,9 lei Preț la schimb cu un electrocaznic vechi Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România Luni e greu să mă trezesc Marți deja simt că obusesc. Miercuri e o zi prea grea Joi stau rău cu energia vine, dar la weekend mă gândesc Sâmbătă, n să fac tot ce doresc Iar dominica stii, că, că vine luni nebune. Dacă și ție ți-e energia pentru a te bucura de fiecare zi Asigură-te că ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu echilibra în fiecare zi Echilibra, energie pentru bucurie ai. Oh, Nu mi-e bine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 Vino la mare lansare Watch Dogs 2, marți 15 noiembrie, ora 18, în magazinul Media Galaxy Park Lake, nivel-1. Dovedește-te că ești un fan adevărat și poți câștiga premii pe măsură. Te așteptăm în premieră la Media Galaxy Park Lake cu una dintre cele mai așteptate lansări ale anului. Media Galaxy. Acum ai de unde alege! radio 12 junio voy a hacer rebuscando en las heridas del pasado A tu manera es complicado, él no la bici que te llega a todos lados. Un vallenato desesperado, una, una cartica, cartica que, que yo lado donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto. Desesperado, una cartita que, que yo guardo donde crecí te te que se quiero tanto anta más hasta le no querráis en pa barcelona de este ora 8 și 2 minute, bună dimineața! Din nou avem știri la Radio 21 cu Alexandra Gavrilă. Neața, Alexandra! Neața, bună tuturor! Te ascultăm! Bine v-am regăsit! Zi de noiembrie ca o zi de iarnă, cel puțin așa arată prognoza de astăzi, un insort trecătoare nordul, în centrul și în estul țării, dar și la munte. E posibil să mai fulguiască izolat și în rest. Mare atenție la vântul puternic în Moldova. Va atinge viteze de 55-60 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 1 grad și 7 grade cu plus, iar maxima în București va atinge 7 grade, cerul va fi variabil, momentan se înregistrează un grad cu minus în capitală. A blocat la această oră pe DN7A din cauza zăpezii și a copacilor de vânt. Probleme sunt și pe autostrada A2, iar în județul Gorj, polițiștii verifică mașinile care urcă spre stațiunea Rânca și permit accesul celor care sunt echipate cu anvelope de iarnă. Așadar, ninsori, viscol și vijelii la jumătatea lunii noiembrie, în jumătatea de nord a țării, zăpada a creat probleme, iar sudul s-a confruntat ieri cu vântul puternic. Vremea rea a afectat mai multe zone din țară. În județul Alba, aproape 100 de turiști au fost surprinși de ninsoarea puternică în pensiunile din munții Șuranu, fiind sfătuiți să rămână la adăpost. Electricitatea a fost întreruptă în zonă. Salvamontiștii Hunedorene au recuperat 20 de copii aflați într-o tabără în parângul de a puternic, iar stratul de zăpadă a atins și un metru înălțime. În București Ilfov, pompierii au intervenit la peste 100 de solicitări pentru îndepărtarea copacilor căzuți pe stradă sau pe mașini și a bucăților de fațade sau acoperișuri de blocuri smulse de vânt. Peste 20 de localități din patru județe ale Moldovei au rămas fără curent electric, cele mai afectate regăsindu-se în județele Suceava și Iași. Premerea și la malul Mării, unde porturile Constanțene au fost închise, activitatea va fi răluată când vântul se va domoli. Între timp, la Viena, pregătirile de Crăciun sunt întoi. Deja s-au aprins luminile în bradul din fața primăriei orașului, brad care cântrește șapte tone și are o înălțime de 27 de metri. În parcul din apropiere, cei prezenți vor putea admira o instalație de lumini spectaculoasă. Anul acesta, în celebra piață de Crăciun de la Viena, vor exista peste 150 de standuri dedicate dulciurilor și cadourilor creative. Viena Christmas Market va fi deschis până pe 26 decembrie. Și 4 minute, știrile se încheie aici Rămâneți cu Bogdan Șrubel și Ionuț La Radio 21 Mulțumim frumos, Alexandra Și vorbim imediat despre Cum se ia șpagă în Într-o carte de religie Cum se ia șpagă în mod religios Cum se ia șpagă în mod religios da. Ina cu Heaven la Radio 21 E dimineața în mare fel cu Bogdan și Șrubel Și Ionuț. Ionuț Hai să începem săptămâna asta frumos So pull me in closer Cause I need you to know. You see what I had? Yeah. It tastes like heaven when I'm kissing your lips. Yeah, I can't get no higher than this. e următoarea, că am primit o pasă La un moment dat, deci, de pe partea dreaptă Așa. Cum m-am demarcat, mi-a dat pase Cumva în marginea careului Așa. Și fără să mă uit la poartă, din prima Șut în colțul opus Direct la plasa de păianjen Acolo, mă, mamă, ce frumos și, e și discuția despre mită Când... A, scuze. Noi, e povesteam cum a fost la fotbal în weekend Și... Te spune, te spune, da. Dacă nu vă dranjez da. Suntem în direct, este 8 și 9 minute Nu v-am văzut acolo uh, Avem uh, mită Ziceam, acum câteva minute Cerută de polițiști Prin semne Și ascunsă în cărți religioase, amin? Vreți să vă dau niște detalii Puțin ca să înțelegeți cum se operează Cum se face? Hai, te rugăm Este vorba despre uh, Poliția rutieră din Piatra Neamț, care e vizată în discuția asta, câțiva agenți de acolo care au fost filați, oh. cum se zice, oh. și trimiși în judecată, uh, au ajuns uh, pe masa DNA Bacău, ca să zic așa. mai uh, există de, un pic, există DNA Bacău? Există. Adică e, of, există DNA de Bacău. Deci ce, ce făceau, practic? Ei credeau că sunt ascultați permanent. Adică ei credeau că sunt microfoane în mașină Care interceptează discuțiile A. Și atunci nu vorbeau despre mită Nu puteau să facă sunetul la C-5 c da, și atunci făceau semne Dar ei nu știau că sunt filmați În momentul în care se întorc în mașină Cu banii de mită Și îi numără și îi așează de colo, -colo. E, asta e partea interesantă. Unde așezau banii? După ce, poli după ce oamenii pe care ar fi putut să-i amendeze, practic, le dădeau mită, ei luau banii să se urcau o mașină și îi puneau într-o carte de religie. Oh. Și bine, oh. că pe cameră se vedea că ei așezau permanent bani, că Asta era metoda, se băgau banii în cartea respectivă. Da, le ziceau la ea, dacă prin minune apar în cartea asta 200 de lei, de la tine sau de la bună Dumnezeu, uh. nu-ți mai dau amendă. Trecem peste, da. Foarte frumos și, uh, de Dar ce, cum adică? Ce carte de religie? Este asta, ai cam aici titlul Deci băgau banii în cartea Sfântul Iov din Uglea Fiul al Maramureșului 1902-1985 Viața, minunile Și acatistul Ce Ce e asta Poți să cred, îți dai seama că ei aveau cartea asta Ar putea să facă un uh, Un serial după după faza asta Tu-ți dai seama că ar fi un episod din CSI Piatra Neamț Piatra <gri> Neamț da, da, În acest episod din CSI Piatra Neamț Acești polițiști par niște oameni credincioși Dar nu vă să păcăliți de aparențe Ce se ascunde da. de fapt în spatele lor? spun eu, știi ce făceau? Spălau banii, practic De păcate, Bum! <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> Cum stai cu respirația, dar cu inspirația Radio 21 și Plantusin Îți aduc un concurs inspirat Ascultă dimineața în mare fel Cu Bogdan, Ionuț și Șurubel De luni până vineri Iar noi te provocăm să faci un catren Adică o poezie foarte scurtă Arată-ne cât ești de creativ Și ai șansa să câștigi zilnic produse Plantusin Și o pereche de căști Să asculti toate piesele care te inspiră Doar la Radio 21 Stație de distracție este Black Friday la Flanco. Ai reduceri pe bandă rulantă până la 80%. AllView pe 8 Energy Mini este 499,99 lei cu reducere de 300 de lei. Flanco. Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori. Afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică Aftiblock gel. Aftiblock grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii, vizitați aftibloc.ro. Aftiblock este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Aftiblock, Eficient împotriva aftelor.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 You know. Let's go. Why wait to say? At least I did in my way. Lie well, way, to face? But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You Why the one thing in my way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 Este 8 și 17 minute Ești la dimineața în mare fel Pe Radio 21 și aducem piesa pe simțită de azi Că am înțeles că e nou-nouța Atenție, fiți fi aici cu noi Da, da, da, da Are Crescă încă nou folia pe ea? Da, Are da, da. folia pe ea A fost postată vineri Da, 11, nu? E vineri? Yep A, Așa Vine de la John Legend Este... Are deja, nu știu, vreo 7 milioane de view-uri Dam, dam, dam, dam, într-un lunediu Între așa. așa Da se numește Love Me Now E piesă de stare, e foarte drăguță Trebuie să închizi puțin ochii, în special dacă nu ești la volan Vezi că Este o piesă și cu un mesaj foarte important Mesajul piesei este Iubirea universală și speranță Înțelegi? Băi, iubirea universală și speranța băi. Nu, da chiar e foarte tare piesa Ascultați-o, bucurați-vă de ea Astăzi este piesa simțită la dimineața în mare fel Îi dau play în secunda asta Mie mi se pare că e o piesă care vine cumva După alegerea lui Trump strategic, pentru că e vorba despre iubirea de minorități și oricum am fi, oameni suntem și hai să ne iubim între noi. Hai să nu facem ziduri între noi. Exact. <laughs> John Legend, Love Me Now, piesa pe simțit o asculti acum pe Radio 21. ne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 Guarantee Yeah And Girl I don't need you To tell me that you'll never Leave Lord When we done all that we could To turn Darkness into light Turn evil to good Even when we try so hard For that perfect Kind of love It could all fall apart And who uh. I wanna kiss you when I'm gone. Oh, I'm gonna love you now like it's all I have And I know it'll kill me when it's over I don't wanna think about it, I want you to love me now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 Piesa simțite de astăzi John Legend, Love Me Now să foarte, foarte încărcată de mesaj O puteți găsi și pe facebook 21 Unde tocmai am postat-o Însă, mergi mai departe pentru că s-a întâmplat o treabă. Weekendul weekend asta eu nu-ți-am fost în vizită la cineva. Poți într-o vizită, dar La o prietenă am fost a ei? Nu mulți mă interesează anioană? la moțeni. La uh, uh, Nu mă interesează unde ai fost mai exact, mă interesează altceva. Mă interesează dacă te-a pus să te descalți nu, m-a pus, mi-a lăsat opțiunea să nu mă descalți Vezi? Să Vezi aleg eu Cât de tare e treaba asta Deci oamenii ăia no. care te pun să te descalți Mie mi se pare așa Sunt de acord, sunt de acord cu ei Eu sunt de acord cu ei De ce? Sunt niște tirani, frate eți la mine în casă să te descalți Acesta este templul uh... no. stop, o să te opresc aici și vom începe discuția imediat Dimineața în mare fel awesome! La Radio 21. asta se organizează frumos Păi stai puțin, tu vrei să-mi spui mie că e normal să nu te descalți când intri în casa unui om? Păi da, fate. Cum? Atunci când, uite, eu, dacă ei să chem oameni la mine acasă Nu-i pun să se descalze Pentru că vreau ca ei să se simtă ca într-un bar să se simtă mai legeri La tine relaxa... acasă, se simtă ca, ca într-un bar Da, îi mai ieși service cu ceva și bam, când au plecat Mi-au dat 5 stele review Ce frumos, Andrei Scrib, da, înțelegi? Da, dacă îți place să cureți pahare sparte de pe jos Și vin de pe pereți Ca să se simtă ca într-un bar Să okay. se simt oamenii legeri, mă, băi păi... Nu mai pune să descalți. Păi, și că se simte legeri Deci în momentul în care spune cineva Simte-te ca acasă Te simți ca acasă, adică te descalți te comporți ca în casa ta Speli niște nu? vase Nu neapărat să speli niște vase Dar Hai să Primul argument în cazul meu Poate să fie subiectiv Copil mic, frate Mâini pe jos Nu căh Nu vrem căh pe jos E subiectiv Vrem curățenie Și doilea mână Nu suntem în filmele americane o casă cu invitați încălțați Este o casă foarte murdară Aia în America, în filme, sar încălțați În pace și se culcă N -n -n, În realitate nu e așa Și uite ce au făpățit americanii vezi, Ia uite, vrei, American. să, vrei să fie Donald Trump președintele tău? Nu vrei, vezi, ai grijă Dacă nu intra încălțat Băi, dar ce ești tu, mă, poliția covorului? Ce ești? Păi bune te Spune niște cătușe la picioare O, o să-ți te... dau și eu, dacă tot ai fost subiectiv O să-ți dau și eu un argument subiectiv unii oameni se descalță Foarte greu Are prietena mea niște cizme Dar are 11.000 de curelușe La ele Are 7.200 de lacate, Nu știu, dar ia jumătate să, Da, Ia jumătate să le dea Și jumătate să le pune lapoi. apoi Păi asta însemna că la primele noastre întâlniri Dacă o puneam să se descalță, asta era toată întâlnirea Că se descalța <laughs> și se încălța Ce am făcut? Nu am no. rezolvat nimic Băi, Dacă pui oamenii să se descalțe când intră la tine în casă ei, practic, le dai ocazia să-i taleze noile colecții de, de, șosete. de șosete, noile tendințe în materie. Pentru că, că asta vrei. Uite-te la șosetele lui Ion, îți ia ridică piciorul. dacă Ăsta are întotdeauna are șus. șosete nevoie ia uite ce frumos. Linii portocalii. Cu negru, cu pătrățele, cu vezi? Da. Cum, cum pot Sunt... să observ eu această operă de artă dacă nu se desca. Sunt niște ciorapi, Bogdan. Da, nu niște... Pot să le miroși! Da! <laughs> păi nu că nu te mai chemi la mine. Auzi acasă, mă? dacă, Auzi mă dacă e, tu ai o vizită din asta special la tine, ca să zicem că vine Claus Iohannis și. Regina Marie Britanii. Îi pui să se descalțe pe bune. Dacă are regina, are și <răși> o să te le Vrei să-i pui, să să pui în situația asta? Nu cred că vrei să-i pui în situația asta. Hai nu. să fim serioși. Nu. De chiar spune spuneți-ne la telefon, vă rugăm frumos, hai să stabilim asta dată pentru totdeauna Pui oamenii să se descalțe atunci când vin la tine sau nu îi pui să se descalțe 0372 069 când o să te mut singur și rubel pentru că acum face mami curat uh, O da, să observi asta. că imediat după ce ai făcut tu curat în casă Ultimul lucru pe care îl vrei este să intre cineva încălțat, Credem mă pe cuvânt, pe testatele. Și la telefon imediat luăm vocea ta Vocea poporului Votează, ieși la vot 0372-069699 The Weekend acum, Starboy boy I'm to put you in the All red just to tease you uh. None of these toys in uh. a week too, yeah. From ebony, cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. I, you talking money? Need a hearing aid You talking about me? I don't see a shade Switch at my side, like to get you laid. my core, if I kill any pain. <laughs> <laughs> And look what you've I'm a motherfucking <laughs> Yeah. I'm a motherfucking star boy Every day a nigga try to test me I. Every day a nigga try to end me I. Pull off in the roadster SVI Pockets of and weight and hefty I. Coming for the king, that's a far cry I, I come alive in the floods I The competition, I don't really listen I'm in the blue moon song, of a new edition I also empty need a centerpiece. 20 racks a table come from every knee. Cut that every into skinny pieces. Then she cleaned up with her face. But I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take like any lane. Switch out my cup, I kill any pain. Look live with you down. <laughs> I'm a motherfucking star boy like what I'm a motherfucking star boy Let a nigga bracket it, legend of the fall, took the year like a bandit My mama a crib and a brand new wagon, now she hit the grocery shop looking like lavish Star Trek groove in the the con. girls get loose when they hear the song A hundred on the dash, get me close to God, we don't pray for love, we just pray for cause House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table, come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces, then she clean up with her face. Man, I love my baby. You talking money? Need a hearing aid? You talking about me? I don't see a shade. Switch out my side, like to get any lane. I switch out my car, if I kill anything. <laughs> Look what you got. <laughs> Starboy. The Weekend și Starboy la Radio 21 Este 8 și 29 de minute Hai să vedem 0372069699 Cu ce votezi? Asta intrebarea? întrebarea Când vine am lumea în vizită la tine, să se descalțe sau nu? E foarte simplu Dacă și... vine de Weekend, ăsta, să se descalțe? Da, mă, Bogdan no, că el e, un... e o diferență E o diferență aici Deci ne luăm la telefon Începem cu Ana Maria din București Bună dimineața Bună dimineața. Ce face Ana Maria? Uh, mândru pe servici. Ce frumos! Uh, uh, uh, și uh. Uh, ce se aude? Plouă? Uh, nu plouă, e foarte aglomerat. Plouă ah. cum aștept de A, Așa se aude de aici. Ia zine, cum e când vine lumea la tine în vizită? Îi pui să descalțe pe oameni sau nu? Bineînțeles. Păi nu? De ce? Logit. Către pereche de papuși la ușă, nu le zic descalță pe O pereche de papuși la ușă pentru că am copil mic, unul pe drum. Sănătate. Sănătate Păi sănătate, deci trebuie să fie curat Ca să aibă parte de sănătate Da? Este unul la 1, 1 la zero, pardon Acum o să spun toți părinții și o să spun asta Mulțumim Ana Maria Dar să știi că e nesănătos și pentru tine, nu doar pentru un copil Mulțumim frumos, te pupăm Ține minte, că e nesănătos și pentru tine Nu știu, dar eu nu mănânc de pe jos În general Și nu mi se că nimeni cu picioarele pe masă Bună dimineața, Amelia Bună dimineața Cum zici Păi am că sunt prima mamă, dar nu-i nimic Păi hai să facem acum Asociația mamelor care <laughs> <laughs> Descalță oamenii la intrare Argument dintre toate hmm. O să vezi Păi știu, dar mai am vreo 5 ani Până atunci nu pun pe nimeni să se descalțe <laughs> Așa am calculat eu, că și peste 5 ani Fac copil Ben, bravo, succes! Îți da. popom Amelia, e 2 la 0, da? Jap, da. <laughs> jap! Ce sigură era din punct da, Hai, bravo, succes! succes hai Neanța, Bogdan! Constanța, Neanța, te ascultăm! Salut! Salut! Ia zi, Bogdan, cum uh, e? La să, să te întreb, ce se întâmplă dacă te-ai mutat într-un cartier de sajmecher și drumurile sunt... Uh, nu asfaltate cu noroi, ca să nu zic... Înțeles. Mă înțeles. Molcii-l lase, să zici da. Și vin prietenii vreo 10 și coboară la oh. totul mai încolo și vin tot fără cizme, fără nimic. Îi bagi în casă fără să-i descalzi sau le dai șervezele omele să-și steargă... Să pungi, bă, băiatule, pungi P în picioare. Am niște pungi la intrare. Știi cum e când te duci la sală, te să spui pungi asta. Moș televizorul în să stea P în cadă. Dacă... Mai am o întrebare. Acum avem în ton cu sărbătorile care vin. Da. Nu vine popa cu cerșitul patron? Cu... cu sfințitul ai vrut să zici? El voi să, să descalte? Uh, păi eu nu-l pun. Nu, normal. pe curgut și în sorti discutabilă chestia Așa da, că da, votul tău da, unde merge? Da. Stai puțin că așa îmi lasă cele sfinte pe jos. Nu-i același lucru. <grafi> Vorb zi, deci nu comparăm. <grafi> da, da, sunt pentru a se descălța, clar. Pentru a se descălța când intră în casa omului. M-ați da? ciuduit în 3 la asta. Hai repede la Dragoș, bună dimineața. Bună Repede, rapid, Dragoș. Repede, rapid. Hai că mai aduc și eu un punct pentru șurubel atunci. 3 la 1. ții frumos. Da -s -a -s. Dar dacă tot îți pui să... Mie mi se pare foarte iura să pui un om să te descase și să te plimbe pe la tine prin casă, că până la urmă de asta o investi la I -i tine. Îi dai păpuci! Măcar să-i dai o periche de păpuci. Nu zici că nu-i dau. Eu... Eu oricum la mine acasă nu pun pe nimeni să se descarce, pentru că oricum la mine e fricat de cineva în casă, nici nu intră bine și e cu pantofi în mână. Și e mereu, eu mereu le zic, băi, intrați în calitate, vă rog, eu frumos, am lăsat parchet în toată casa, oricum dau cu pământul în fiecare zi, n-are niciun sens. Păi și nu ești o gazdă mult mai mișto și mai cool pentru asta? crezi că prietenii eu... te consideră așa? Că eu așa cred, că o gazdă care nu mă pune am... să mă descalți e foarte mișto. mi așa, îmi place să cred. E bine. 3 la 1, îți place să, să faci curat Ei, frate, devii de mai... Are dreptate și Robel. devii mai apreciat și eu Când fac de Crăciun lista de cadouri Așa mi-au prietenii Bogdan, m-a pus să mă descalz, nimic O și Rubel m-a lăsat încălțat Oho ceas. Oho, ceas Da, sunt convins că așa faci uh, Cristi, bună dimineața Iată, iată, Repede, Cristi, iată, și tu ia Sunt într-o situație, gen, să zină 5-6 prieteni la tine Mă, unul sigur schimbă mirosul în nas. Așa Deci, mai bine lasă să a încălcat, pentru că E mai E mai bine din punct de vedere al nasului Băi, a zis-o, a zis-o omul ăsta Băi, ame, a depurat că nu mi-a mi traumatizat Lumea nasului Eu n-am văzut să-ți dau fata. asta, dar uite, vezi, au sunat oamenii și ți-au dat-o Deci e 3 la 2. Eu am Ai pățit-o? Pățit da, și în șase, trei aveau S-au oțetit treaba, cum se zice Eu nu mai că am pățit o eu sunt ăla În general exact, ma, pe oamenii mai vin de la muncă, mai vin de la una vin de la tine și doar da, au venit direct din duș la tine, știi? Am înțeles Vot pentru șurubel, din Mamă, trei la doi sună bine, îmi pare rău că s-a pierdut de la început Da, Dana. uite, îți mai dau ocazia să Egalezi așa pentru sufletul tău Ștefan nu mai e fana aici, n-are nimic Mergem la Petru, bună dimineața Ultimul telefon de azi, azi ne Petru Eu sunt din grupul celor cu părinții Deci clar descălțarea. Da, descălțarea Descălțarea, ca atunci când intrăm În studioul știrilor dimineața De ce s-a inventat uh, Încălzirea în pardoseală, s-au încălțat Corect! Și asta e, uite, investești omul un ban, vrea să simți că și-a luat opțiune. Exact. -am Noi... -am voie să nu mai pa, așa. pa, Simt, pa. Mersi. gata? Eu aș și dormi încălțat, frate, că nici nu te trage curentul, poți să-ți asă picioarele din plapul. Mă, mi se pare că e super avantajos. <laughs>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 Mediagalaxy și pe Mediagalaxy.ro ai cel mai mare Black Friday ever! Continuăm runda a patra cu 35% reducere la aspirator cu sac Bosch, capacitate 3,5 litri și clasă energetică A la numai 292 de lei! Vino în magazine și pe Mediagalaxy.ro pentru oferta completă de Black Friday! Bosch. Tehnică pentru o viață! Mediagalaxy. Acum ai de unde alege! Rubrica de sănătate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 și dulciuri în La Lidl, ca tata! Lidl angajează oameni surprinzători pentru cariere surprinzătoare. Aplică pe cariere.lidl.ro și descoperă multitudinea de beneficii pe care le primești încă de la angajare. Și pentru tine, dar și pentru toată familia ta. Rubrica de sănătate Tălpile fine reprezintă un simbol al femeilor care au grijă de aspectul lor. Produsele cosmetice scumpe sau tratamentele la salonul de înfrumusețare sunt singurele soluții? Recent au apărut în farmacii șosetele exfoliante Parasoftin.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 21 Radio 21 Radio 21 Radio Radio 21 Radio 21 Radio 21 Radio 21 Radio 21 Radio 21 She works the night by the water She's gone stray so far away from my father's daughter She just wants her life for a baby All on run, No one will come She's got to save him Daily struggle She tells him Oh love No one's ever gonna hurt you Love I'm gonna give you all of my love Nobody Like you Stay up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 mă referez o Este 8 și 42 de minute Am revenit la dimineața în mare fel Ce au făcut ăștia, mă, cu Facebook-ul? Au Ce dat -a o mare gafă, asta Cu declararea unor dintre Utilizatori trecuți în neființă Doamne! Am apărut În cazul în care n-ați observat până acum Atunci când un profil al unei persoane Este declarat ca fiind Valabil, înțelegeți voi Apare uh, o floare Acolo la, pe pagina de profil Și un mesaj în memoria Remembering X, ceva Hai de gen da. Da? E, În cazul ăsta a apărut inclusiv Remembering Mark Zuckerberg Deci inclusiv profilul lui Mark Zuckerberg A fost A, a căzut în greșeala asta celor de la Facebook Care au considerat că Stai că și număraser la un moment dat două, a, milioane. două milioane De utilizatori Rețelele au trecut în neființă De fapt nu era adevărat evident Și la au un mesajul ăsta Avem și noi. și noi, am avut și pe cineva în listă Ce Care asem? a primit treaba asta O tipă Maria macabru. Eu ce... Jesus! Și îți că trebuie să te apuci să-ți anunți toți prietenii după aceea să scrii, să postezi Băi, sunt ok, sunt aici, tați niniștiți Nu s-a întâmplat nimic Băi, ar trebui să inventeze un algoritm din asta de la Facebook, să-și dea seama și când ești mor de beat și să te oprească din a mai posta prostii Manele, ah, feeling alone with salam Oh no! Ai observat că bagul asta a mers la vădouă 2000 de oameni printre care și români, dar n-a mers la ca eu frate. Ca are antivirus pentru moarte. Da. Voi ați observat unde a anunțat Zuckerberg că e eu viu și e no. nevătămat? Unde? Pe Twitter. Asta este paradox. Cu că Plus dacă anunța era, era altceva. Nu da. Bă, da, Acum, treaba asta nu ar trebui să ne demonstreze ceva, să ne deschidă un pic ochii pentru că, băi băieți, sunt baguri la Facebook. Vă dați seama că asta înseamnă că în curând putem să ne așteptăm ca Facebook-ul să ne pună în relații aiurea unii cu alții, adică eu aș putea să fiu în relație cu Ionuț, ceea ce nu cred, <laughs> sau să ne schimbe detalii de la profil, gen, nu știu, acum, orientarea, sau să ne schimbe orașul din care suntem, sau să ne pună, să ne teguiască în poze în care noi nu suntem de fapt. Da. Se pot întâmpla lucruri foarte Și la grave. cât de mult contează Facebook în ziua de azi Practic îți dă viața peste cap, o greșeală de. Suntem pierduți Înțeleg că și-a cerut scuze Facebook-ul pentru această eroare Un scurt mesaj doar uh, Pentru cei de la Facebook Așteptăm și ziua în care Facebook o să ceară ceră scuze Pentru că a inventat Facebook <sus> Și a făcut atâta o cu el Maroon 5 Animals La 21, și dimineața <sus> 49 de minute, și e luni, și ești pe Radio 21, și v-am povestit cum am fost. N-am apucat să povestim, astăzi, cum am fost eu cu soția mea Alexandra și șurubel cu prietena lui Iulia, la film. Sâmbătă. am fost la film? am fost la film. Ne-am dus la film, da. Și nu v-ați gândit să sunați și pe prietenul vostru Ionuț? Sau suntem doar colegi, sau cum. Am știut că am uitat ceva. Eu nu n-am avut, nu că știam avut exact senzație. ce am uitat. Da, o să te o să te pe tine Nu mai da vin acum. Mai Dar vi fii atent că Da, să să povestim ce am făcut, deci, deci nu mai Noi să noi no, fi fii atent, cu, fii fii cu, atent. Cu, cu... Nu sunt, să știi că nu sunt atent. Spuse Bine, mami, povestește lui la ăsta ăla ca el din nou. Hai mă, fi atent. ce la casă. Ne-am dus la film cu nevestele după noi. Și am zis, "Băi, am auzit săram de la niște prieteni că e foarte mare treaba să te duci la VIP la film." Că e mult mai mișto, că de fapt se justifică Știi că în banii ăia pe care îi dai în plus pe bilet Ai o grămadă de chestii mișto Și cumva echilibrezi balanța Că dacă ți-ai luat bilete normale și popcorn și nachos Și meniu cu da, și cu daia și cu daia și ajunge cam la aceiași bani Și ne-am dus liniștiți, relaxați, sâmbătă, direct La casă, nici nu ne-am uitat să vedem cât e Patru bilete la Florence, A foarte Florence, bun film de altfel Florence, Jenkins cu Hugh Grant Și cu Mary Strip da. placă, eu, Ați fost la Comedie Romantică? Foarte film. Mm, nu da. E da e e comedie dramă. Așa. Am zis patru bilete la Florence, la VIP. Cât poate să fie? Știi? Și la a sigur, 340 de lei. Bă. Și e momentul ăla, știi, când stai la casă, am a făcut okea, A -a, a, Maria. a dat scârțarul? Am făcut a, okay, a Maria, îi lui înțelegi? Bă, și când am văzut, dar ne uitam așa unul la altul și apoi ne uitam la fetele cu care eram și am amândoi, bă, dar în același timp amândoi am făcut așa un moment de la da, mă, normal. ce vorbești ce? mă, da op, de câte da, ori mă. normal? Da ce mai, da știu că în sinea noastră păm în stomacul deja, știi? Calculând în mintea noastră <laughs> cât dăm de om, deci dădeam aproape 90 de lei de om pe bilet, înțelegi? Și am zis, da, mă, normal Dar vorbeam de ce ce mai subțineam Da, și, da, da ce mă, iau, te mă zic Extra, urte, luați-te 340, da, mă, ok Am ajuns la, Am ajuns la VIP în... Deci este un salon, separat de ăla Normal de film, unde, într-adevăr Ai bufețuie, dezmănânci, ce vrei tu Te ai... puneți să te Nu, Da, trebuie să ne descălțăm Ai uh, suc la liber Înțelegi? Uh, bere, popcorn nacios, faci ce vrei. Tu poți să ieși de la film de 15 ori să-ți umpli, să-ți. E practic un bar de cinema al tău. N-ai voie să intri cu mâncare. În schimb, ai voie să intri cu pahar de vin, frumos, să bei un vin la film. Nu, a, ai voie să intri cu mâncare gătită. Poți să intri cu popcorn nacios, vin bere. Da, n-ai voie apă. să intri cu ce e în bufetul suedes. Uh -huh. Dar uh, poți să ieși frumos la o felie de pizza, la o friturică, la un altceva, o să Și -ți iei toate astea, ai Bucuria aia de a spune tu sosola De brânză la Nacios spune tu, Apeși pe buton și doamne este oh. Așa Și intri în sală și acolo este de fapt surpriza Pentru că sala avea Probabil 50 de locuri maxim Nici măcar Din care uh, erau pline Deci eram noi patru și mai erau șase persoane În toată sala Era practic și în sufrageria noastră stat, frate pe niște fotolii Care se lasă așa pe spate Fotolii cu touchscreen. Fără nicio... Unde fost picioare? la nou? La Parklay. Da, da. Da, um, nu știi că am intrat și noi la deschidere atunci de Dar am testat și eu scaunele, Da Dar pe gratis da. foarte frumos. <laughs> Și te lași frumos pe spate cu butona Și îți ridică picioare Mă concluzia nu mai merg Dar da, băi, nu mai băi, a, meri... a meritat odată Experiența asta a meritat Doar că noi am calculat greșit ceva Șurubel era foarte foame și noi eram în întârziere cu filmul Și am zis, șurub, hai să vedem filmul Și după aia ieși și mănânci Yes, right. mâncarea, în nu mă, te scot nu. prin spate mă la ieșire Te numai. scot pe undeva prin parcare ce... Nu mai, nu mai apoi să mai intri <laughs> Și n am mâncat de 80 de lei? Mâncat nu, de bani am mâncat o, o tăviță din aia de nachos Și cred că vreau două floricele de la Iulie <laughs> Cred că a fost greu pentru A fost tine. foarte greu Am dat niște, am dat niște bani cred mă -am Dar merită, băi, merită făcut asta odată Așa, de principiu Băi, mă duc odată să trăiesc acest... 85 de lei de om. Frate. 85 de lei de om a fost biletul, da. Dar bine, mai era și sâmbătă și luat în ultima clipă. Probabil că poți mai efectiv. cât vine la un film normal sâmbata? Pro 35 minim, cred că e, nu? Am. 35 și cât mai dai pe naci mai pui încă 20, să fac 55 de om. Dacă ai fi și, fi și mâncat... Dacă ai fi mâncat în mall, da, aș vrea că ajungi cam pe la banii. Da, cam pe da deci nu e... Nu e așa, Da. Recomandăm. Dacă aveți ocazia, în viață. -o, o dată în viață. E de exotică, în viață. De exotică, da. E bine că scaunele sunt foarte comode, nu? Chiar dacă te dore rinichiu, pe care tocmai l-ai donat, l-ai vândut. e bine că poți să stai mai pe spate, așa, Nu? Gata cu trezitul cu noapte în cap Între 20 octombrie și 23 noiembrie La Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro Ai cel mai mare Black Friday ever! Continuăm runda a patra Cu 800 de lei reducere la mașină de spălat Samsung EcoBubble Capacitate 8 kg Clasă A++++ Și 5 ani garanție La numai 1199 de lei Preț la schimb cu un electrocasnic vechi Vino în magazine și pe Mediagalaxy.ro Pentru oferta completă de Black Friday Media Galaxy Acum ai de unde alege!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 România, ta. Da. Borsec. De 210 ani reprezintă România ta. 210 ani de tradiție și prestigiu. Borsec. Izvor de energie. Rubrica de sănătate. Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-milositoare, am o veste foarte bună pentru tine!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 dit cu cele mai tari hituri radio 21 I in anyone și două minute, am ajuns în studio din nou, suntem în direct și pregătiți cu știrile. Alexandra Gavrilă, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Suntem cu rechile pe tine! Bine v-am regăsit! Zi de noiembrie ca o zi de iarnă, cel puțin așa arată prognoza de astăzi,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 Laura la Oradea și aș 2 la Constanța, 3 la Ploiești, 4 la Drobeta. Socialistul Igor Dodon este câștigătorul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Scrutinul a fost marcat de o serie de probleme. Buletinele de vot s-au terminat în mai multe secții din diaspora, inclusiv la București, înainte ca toți cei veniți la urne să-și fie exprimat opțiunile. Moldovenii au stat la coz de câteva ore pentru a putea vota. Liderul socialiștilor este primul președinte moldovean ales direct după anul 2000 și a câștigat cursa prezidențială cu promisiunea unei apropieri de Moscova, în detrimentul Bruxellesului. Un socialist câștigă alegerile prezidențiale și în Bulgaria. Exit polurile l-au dat câștigător pe Rumen Radev. Continuăm știrile. Recordul pentru cele mai multe albume ale unui artist britanic ce a urcat pe locul întâi a fost doborât de Robbie Williams. The Heavy Entertainment Show, cel mai recent album al său, a debutat direct pe primul loc în clasamentul săptămânii trecute. Potrivit BBC este albumul cu numărul 12 de care Robbie Williams se declară mulțumit. Artistul este măgulit de realizarea sa. Robbie l-a devansat pe David Bowie, care a avut 11 albume number one. Robbie Williams e acum în top la egalitate cu Madonna, dar sub trupa Beatles, care are 15 albume clasate pe primul loc. Beatles și sunt urmați de regele muzicii rock and roll Elvis Presley cu 13 discuri number one la activ. Și o informație din sport, acum Lewis Hamilton a câștigat marele premiu de Formula 1 al Braziliei, penultimul din acest sezon, o cursă întinsă pe 3-o din cauza ploii, britanicul rămâne în lupta pentru titlul de campion mondial, fiind urmat la sosire de Nico Rosberg cu echiperul său de la Mercedes și de Max Verstappen de la Red Bull. Cel din urmă Grand Prix este programat peste două săptămâni la Abu Dhabi. 94 minute, știrile se încheie aici, rămâneți cu Bogdan Șrubăl și Ionuț la Radio 21. Mulțumim frumos, Alexandra! Da, frate, de ce nu s-au gândit ăștia să facă Grand Prix Cat? Ca nu mai e gran piciat acum când Gra e gran e gran piciat. Da, bună idee. Este ora 9 și vine la pachet cu două concursuri. Astăzi, odată avem de dat o tabletă imediat la ascultătorul pe vers, dacă cliciești piesa pe care o traduce Ionut. Și mai avem și un concurs, surpriză. Despre ce este vorba, afli puțin mai târziu. Rămâi cu rechile pe Radio 21, DJ Sava cu Irina Rimes. I love you. Irina Arimes, Like I Loved You sau I Loved You, cred că doar așa se învește piesa. Ionut, este 9 și 9 minute. Bună dimineața! Bună dimineața, Bogdan! Pregătit! Bună dimineața dimineața, rubel foarte pregătit! Este timpul pentru ascultătorul pe vers. Rubrica unde eu traduc o melodie, tu o ghicești și câștigi o tabletă din display. Yeah! Yeah! yeah! 0372 06 Fiți pe fază! Păpușă! Vreau să știu, dacă o să fie acolo când ajung acasă, căci nu mai suport. Vreau să îți gust buzele, cum am mai făcut. Mă simt viu când în încet așa. Felul în care mă atingi mă face să vreau mai mult ca să fânai să fru, pentru că te-am iubit mereu, pentru că te-am iubit mereu, puterea, purure, pardon, purure. Poți să te dai deci Pururea, pot să te dai cu naveta spațială alături de mine Și apoi o să vedem stelele Aduc tot ce ai nevoie Singura mea fată Singura mea fată Pururea, pot să te dai cu naveta spațială Super. alături de mine pur, putere, puterea Pururea, m-am încurcat, hai, haide, sunați 0372069699 Avem o singură întrebare Cine e la telefon? Răspunsul ne telefon. Da, răspunsul este Claudia Bună dimineața Bună dimineața Ce faci, Claudia? Bine acasă, pun termo... punem geavurile la termopan Am pus ramele și înghețăm oh, oh, O, l-o, v trezit? Acum câte grade sunt acolo la voi în casă? În grad? Uh, nu știu exact Dar afară sunt minus Ma, oh, Păi probabil minus 2 sunt și la voi <laughs> Mamă. Da. Bine, păi ce poți să faci mai bine Mai frumos pe fric decât să câștigi o tabletă, Nu? Claudia, ce piesă avem astăzi La ascultătorul pe vers? Nu știu, sigur, sigur sigur. Passenger? her go Doamne, ce mi-ar fi plăcut să-ți dau tableta Dar nu e aia piesa, Claudia Mike Posner, please don't go nu nici Îmi pare rău, Claudia Ai, Așa s-a întâmplat Cristi Bună dimineața Alo, Cristi? Da. Te ascultăm. Uh, melodia este Betty Web, Spaceship. Cine? Betty Web, Spaceship. Nu e fetti Web. Nu e. Din păcat. Am înțeles. N-a fost să fie niciodată asta. Dar chiar așa de greu a fost, chiar așa greu a picat astăzi. Hai mă, poate azi ziua aia... Ziua pe care eu aștept de foarte mult timp, ziua în care niciun ascultător nu va ghici piesa de la ascultătorul Dar de ce pe pe să nu vrei să o dai tabletă? Nu vreau, poate rămâne una E luni, te-ai întors cu... te-ai trezit cu față la cerșaf Alexandra? Da, bună dimineața. Da, bună dimineața, ai fost atentă? Am fost foarte atentă. Cine cântă piesa și cum se numește? Ah, trebuie să știu, să știu și cine cântă, știa, cum da. se numește doar. Da, Cine păi... cântă și cum se numește? Piesa se numește numeș ce Cine a cântat? A... Care e spaceship, că nu e spaceship cine e Mai zi la oh, da The Code with <fie> <pe sama. fie> sincer, Alexandra Unde ai văzut numele? Nu am văzut nicăi numele, îmi place enorm de mult melodia Păi și cine ți-a șoptit? Ți a adus aminte mm. brusc, artistul? Sunt în mașină, nu mi-a șoptit nimeni Pur și simplu aveam un laptop din cauza bravo. Ei, Cum se numește cântărețul Nu am știut că trebuie să spun și cine cântă Dar că trebuie numai melodia Și Jackie Vegas bravo. bravo Alexandra, mm. ne-ai luat tableta Foarte Mulțumesc frumos A fost foarte greu astăzi, pe bune el A fost foarte greu. Fost și... pentru mine Vă Pentru tine, corect Bine, stai puțin la telefon, da? Mulțumesc mult! Te pupam! zi frumoasă. Zii frumoasă! 9 și 13 minute. Rămâne împreună la dimineața în Mare Fel pe Radio 21 și avem foarte multă treaba. Astăzi ziceam că mai avem un concursor asta. Yeah. Este surpriză! Nu stii când apare și uh, o să va povestim imediat cum a luat un bărbat de nevastă 1-6B și foarte important de ce. Este Black Friday la Flanco. Ai reduceri pe bandă la electrocasnice de Whirlpool. Le poți cumpăra și prin credit pe loc, fără de prin card Setelem. Flanco. Luni e greu să mă trezesc. marți deja simțit că obosesc. Mierburi e o zi prea grea. Joi stau rău cu energie. Inertar la weekend mă gândesc să.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 Take it back, back, welcome back In Apoi La like Hitori, Radio, Sousi Baby, I wanna know That you'll still be there when I'll be coming home Cause I can't take this anymore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 Always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 Baby, come ride a spaceship with me, and we will see the stars. I provide everything that you need. My only one, ever. Come ride a spaceship with me, and we will see the stars. I provide everything that you need, that you need forever. Come ride a spaceship with me, and. I'm don't mind. Ești la dimineața în mare fel pe Radio 21 Bună dimineața! Vorbim despre un bărbat care a luat un șarpe de nevastă Crezând că este soția lui, pe care a pierdut-o acum 5 ani Mama. Soția lui reîncarnată deci El... E cam filmul ăla, la, la, la I Origins Ați văzut? Da. Dacă nu ați văzut să vă uitați Am văzut eu deci, cum, omul ăsta a luat un șarpe de nevastă Te rog frumos, Bogdan Înainte să-mi spui ce fel de șarpe e Lasă-mă pe mine să cred că este o viperă Ca să putem asculta asta tine. Da, Din păcate este cobră ah, Și tocmai ți-am distrus sufletul cu treaba asta este o cobra, și interesant e ce spune Nene, asta e o băba din Asia de Sud-Est. Uh, spune că a văzut în această cobra o asemănare izbitoare cu fosta lui parteneră. Nu, se enervează la fel. Da, stau amândouă scris-o acum. Bravo. Băieți și nevastă se zice la fel. Iubite, le vei să-ți fac un sandwich? <laughs> Scumpul meu. Se uitau de Crăciun, las singura casă, nu? De perioada să S-a cu reptila, își petrece fiecare zi cu cobra asta, se uită împreună la televizor, merg la picnic pe malul lacului. Aaa, ah, păi, îți dai să mă ce activitate la, pe malul lacului. Vânează șobolani, ce vă ziceți? Se o să se duce cu ea la cină, mănâncă șoricii pane, aripioare de șoricii? Șoricii? Șorici. Șoricii? <laughs> Mai continui? Auzi, -a? Da, uh, uh, oare i-a cunoscut uh, și-a cunoscut socri? I-a cunoscut părinții feti? Socobri! <gri> <gri> Socobrule! Mamă, frate! Băi, dacă stai să te gândești, dacă mm. stai un pic să te gândești așa și să încerci să vezi și partea plină a paharului cu venin, este faptul că uneori o cobră are niște mici avantaje față de o fată adevărată. Da. Cum ar fi? Uh, cobra nu se supără dacă nu faci curățenie. Uh, ai mai mult loc în pat, dacă dori cu o copră <laughs> da, Nu-ți că... fură Asta, da. da? Te scapă de șoare Corect Și acum că m-am gândit, curăță Grisia când merge pe aia. E ca și cum mai avea o iubită care are în picioare mopuri <laughs> Set it! You see that girl with the big tick size. she give me the, give me the. Head to the floor, girl, Give me the, give me the. Bend over, girl. And give me the, give me this down to the ground. Size big activity. Spin moment, me, girl. And give me the, give me the. Top wine, girl. And give me the, give me Body look fine, girl. Give me the, give me the. Coming out waist some time, girl. Give me the, give me Body look good, girl. ever be winning it? Sunlit so top, bright, right You never be dimming it. Take up your body 'cause you're in your element. Money, money, money, take off a permanent residence Votate your body, come in love, boy, you're spinning it Votate your body, come in love, boy, you're spinning it Votate your body, come in love, boy, spinning it Make the Trumpets blow MULȚUMIT PENTRU You bubbly, bubbly, serious, and a comedy, comedy. Man, them say you ugly, comedy, comedy. Some me wan get someone, come trouble, trouble. Bust two back, love the bubbly, bubbly. Call in two friends and double, double. Yeah, so hot, she a bubbly, bubbly, and she know when she got, a carry me remedy. Body look good, girl ever be winning it. Turn it up bright, girl never be dimming it. Take up your body 'cause you inna your element. Pony body, me take up a premier president. Come your your body, you your body you My, the trumpets blow. My, the trumpets blow. 24 de minute. Și am promis că facem un uh, concurs surpriză. Fiți atenți, Radio 21 și Plantu te invită chiar acum la concurs. Pentru că este toamnă și pentru că este frig și s-ar putea să ai probleme de respirație, noi o să te ajutăm cu, cu... inspirație. Hey. da. Uh, trebuie, sperăm că te-am ajutat cu suficientă inspirație în dimineața asta Pentru că în fiecare zi dăm câte trei cuvinte săptămâna asta Este cheia cu care tu trebuie să faci un catren O poezie cu patru versuri Compoziția ta e foarte importantă și o să decidă dacă ești tu câștigătorul de astăzi sau nu Dacă ai scris catrenul, ai la dispoziție din momentul ăsta 15 minute Să trimiți semese la 1721 cu textul Inspir urmați de catrenul compus de tine. Puțin mai târziu alegem cel mai interesant catren, îl premiem cu produse plantusin în... stai să nu greșesc aici, produse plantusin de la Fares și avem de dat și o super pereche de căști. Da? Aici. Foarte simplu. Very nice. păi, hai să facem și noi. Îl facem e? un battle. Facem un beta da, da. Dar nu vă înscriu un concurs Nu ne în concurs, Da, ne cuvintele Hai. Deci avem cuvintele de astăzi Sănătate, plante și inspirație Catren, vrei, vrei, vrei, vrei. sănătate, plante Hai. și inspirație Repet nu... ascultători. să SMS la 1721 cu Catren În următoarele 15 minute, da? Textul inspiră, inspir și apoi Catren Hai, Sănătate, ia. plante, inspirație, zi? Ia stai că mi-a Deci ca să ai grijă de sănătate Uneori apelez la plante Da Bun, merge până aici, da? Iar dacă, nu... Iar dacă nu ai inspirație, compensez prin transpirație Bum! Bum! Foarte frumos Iată, aruncă Eu microfonul am... am mai bine, stai că am și scris Deci, rândul meu Te rog Dacă vrei să ai sănătate Și că trebuie să mănânci plante Dar când ești pe inspirație, bă, și cu de toate ai făcut, mamă, stai cu rima înveric. Hai să vedem, în 15 minute alegem câștigătorul, da? SMS la 1721 cu textul Inspir, urmat de Catren Bafla. Dimineața în mare fel, la Radio 21.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 Taking you oh, home, home, home, home. I'm Loving you so, so, so, so The way I used to love you Oh, I don't wanna know And every time I go out, yeah I hear it from this one, I hear it from that one That got someone new, yeah I see I don't believe it Even in my head, you're still in my bed Maybe I'm just a fool Do you think I'm? to be Please stop. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do we do you like this? Do we will you like this? Do we let down for you touch? It, you put it like this. Matter of fact, never mind. We gonna let the past be. Maybe it's right now, but your body still. No, no, no, no. So, so, so.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 Cap de întreținere. Nu pot să-ți dau bani domnule administrator. Toată lumea știe că luna nu se dau bani. Ground, the... ground, ground, ground, the... Dacă nu exista ziua de luni, nu se mai apuca nimeni de diete, de sală, de lucruri sănătoase în general. Ar fi ciudat să te apuci de dietă miercuri, Dacă nu ai spor.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 Ha, oferă priet. We're gonna make Monday great again. Scurtul oh, zilei. Hell no!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 total un factat back to music la radio 21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 mi-a fost și fric și cald deodată, de dragoste adevărată. Nu știu ce mi-ai făcut, că mi-a plăcut și m-a durut. Mi-a fost și fric și cald de dragoste adevărată. m-ai mm -hmm. mm -hmm. făcut să-mi să sema ce-mi dorește sufletul. Și i-am văzut a trebuit să te aștept o viață Tu nu mai ai anunțat că vii Nu știam cu o de gheață Ca mea se va topi Și acum ea bate mult prea tare Mi s-a întâmplat și n-am știut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 Se suflă tu, tu făcut să fiu mai mult Îndrăgostit, deși n-am vrut Am încercat să mă opun, dar n-am putut Îndrăgostit, deși n-am vrut Mă o să Diminanza in mare fell. Get up right now, la Radio Dose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 9 și 40 de minute și am revenit în direct la Radio 21. Dacă ai trimis SMS la 1721, număr cu tarif normal, cu textul inspirației urmat de catrenul compus de tine folosind cuvintele sănătate, plante și inspirație, Asta este momentul în care afli dacă ai câștigat. Am citit catrenele, am ales unul dintre ele, iar la telefon este Cătălin. Bună dimineața, Cătălin! Ce faci? faci? Uită! La muncă, s-a întruns pe muncă Stai că s-a întrerupt puțin, n-am auzit La muncă, sunt la volan La muncă A, -a ești continuu Perfect, la volan ți-a venit inspirația ne ai dat SMS la 1721 Și ne-ai scris ce, hai, te ascultăm Le știi? imediat. imediat. că și-a compus opera și acum trebuie să o, o În direct la radio Vă <laughs> zic acolo, da? Ia-ți-ne cum ai scris tu acolo? Inspirație să ai, frate. De cel din plante, sănătate îți va aduce, iar nasata îți va aduce. Ai, foarte frumos, impulsul și frumos. Bravo, Cătălin, ai folosit și cuvintele noastre: sănătate, plante, inspirație, și ai câștigat premiul nostru, un set de produse sim de la Fares, ai și o super pereche de căști ca să poți asculti Radio 21 să te inspire toată ziua, da? Mulțumesc, mulțumesc. Stai, stai puțin la telefon, rămâi acolo, da? Și spor la treaba astăzi Mulțumim că ne asculti Bruno Mars, 24K Magic Dimineața în mare fel continuă la Radio 21 Rămâi cu noi Suntem Bogdan, suntem Șurubel Suntem Suntem Dimineața în mare fel Și vă spunem imediat La 21 De ce nu zâmbesc Ruși. Nu e nicio glumă Nu zâmbi Explică imediat dimineața That know as soon as we walk in. I'm wearing Cuban links, yeah. a mix, Inglewood's yeah. finest shoes. Woo -woo. Don't look too hard, might hurt yourself. You know known to, to get the color red, the blues. Woo shit! Woo. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up! So many pretty girls around me, and they're waking up the rocket. Keep up! Why you mad? Fix your face. Ain't my fault, they all be jockeys. Keep up! Players only. Come on, get your what y'all trying to do 24 karat magic in the air can't talk so clear look out mm. second best for the hustlers, hustlers. Gangsters. gangsters bad bitches and your ugly ass friends <laughs> i cannot preach uh -oh. i cannot preach uh -oh. i gotta show them how i can't get it in first. Take Do your dips, yeah. spend your money like money ain't shit. Ooh ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag bless. They ain't ready for me. Uh, I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. Uh, so many pretty girls around me, end up waking up the rocket. Keep up. Uh, Why you mad? Fix your face, ain't my fault. They all be jumped. Keep up. Uh, players only. Eh? Come on. Let your freakin' brains up to the moon. <laughs> What y'all trying to do? What you trying to do? for carat magic magic. Uh. What's that sound? Come on now <laughs> <laughs> don't fight the feeling, the feeling Just put your, bring your, bring your, your, your, your, your, your. 45 de minute, am revenit la dimineața în mare fel să vă spunem de ce nu zâmbesc rușii Ia yeah. V-ați întrebat vreodată de ce nu zâmbesc rușii? Sunt un pic cam serios cei drept, dar eu l-am în minte acum doar pe Putin, el mereu e Băi, super deci serios Am zis că li s-au neca curăbile Dacă cunoașteți vreun rus, gândiți-vă la el O să vedeți că nu prea l-ați văzut niciodată <hihihi> Nu prea sunt așa rușii Și nu e neapărat un Nu e neapărat un, un clișeu nu e... Este de fapt un obicei cultural La ei Asta spune un polonez Care mai e și psiholog pe deasupra A făcut un studiu recent Bine, nu știu dacă a studiat și românii După meciul România-Polonia Că s-ar putea să <laughs> Și românii să aibă un obicei cultural După meciul ăsta să fie triști Dar în Rusia, și că zâmbetul nu este semn de politețe Absența surâsului Nu are legătură cu starea de spirit A ah, Nu are legătură cu absența Vot-ci Absența butelcuței <laughs> De-aia n-are mai mă, succes în Rusia. Că de prea mult, el e zâmbetul, practic. Deci fiți s-a făcut un studiu apropo de oamenii zâmbăresc. Concluzia e așa, că japonezii, indieni, iranienii, coreenii de sud și rușii consideră că oamenii care zâmbesc sunt mai puțin inteligenți. Dacă e zimbet, zâmbetul... Hai, mă, nu pot să zice asta și noi avem zicala asta, râs ca prostu, știi, dar nu poti să o iei ca atare, că dacă zâmbești și mai puțin inteligent. Ce-am fi zis atunci de râsul alu lui domnul George Becali de la Nașu, din seara aia, dacă țineți minte că este filmulețul este clasic deja. Ce-am fi zis de, de râsul asta dacă l-am fi auzit atunci, dacă Ia, mergea stai, zicala stai, stai, așa? Yeah. Dumnezeu, asta e, asta e de criminal, Adică cum să spui, dacă e o generație mai stat, și să omorâm, să omorâm, să să dăm la să dăm fung la toată lumea, că o generație nu dă rezultate. Bine, mi dragomilor. Marea apostalta domnului. Mai o facă. Da, îl mai repet toate întrebarea, mai repet o că nu trebuie să înțeleg asta, domnule o Hai pe mai râdem. Se va șterge ceva ca. A te apără președintele. Ciocă, nu sunt rezultate. O Trebuie să vă răspund. Trebuie să te-a umorit. vezi, deci nu e valabilă să Dacă că la pe este un om extrem de inteligent și totuși totde. Da, dar fii atent. Ai la polo, opus să mergem la țările care consideră că oamenii care zâmbesc sunt mai inteligenți. Uh, Germania și Elveția. Zerkut. Yes. Good, yeah. yes yeah. Uh, acum, am niște mici dubii. Dacă ajung în Rusia, uh, ăsta... Degetul mijlociu, de exemplu Eu nu știu, m-am băgat în ceață Deci dacă arăt degetul mijlociu, este de politețe Nu e de politețe nu e. Știi cum e Rusia? Acolo știi cum zic ea Babu, mi-a zâmbit un oazie, am tras una în gură <laughs> i-am arătat lui. Iar o lui mai zâmbit-o Gata <laughs>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 so I know. so baby, of your I know I can see, don't talk anymore. I know I can see. Got the cloud growing on a Tuesday. Got your girl and the shape, choose it club on a Tuesday. Got your and the shape, choose club on a Tuesday. Got your and the shape, choose on on Tuesday, your and the great shape, choose Got your color in the cutting shade on a Tuesday. Got your going on Tuesday. Got your the cutting shade Tuesday, club going on Tuesday. It's crazy back home It gives me that you're not around. I think we're getting too deep You know party on the weekend Upstairs I got Zans in an Alville bottle I don't the shit with you do So I gotta got the club On a Tuesday Got your girl in my curtain shake Tuesday Club On a Tuesday Got your girl in my curtain shake Tuesday Club On a Tuesday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 Ter și tuesday. Tuesday urmează mâine. Ziua de astăzi de luni se cam încheie din punct de vedere al emisiunii noastre, dar ea continuă până seara. că luni nu e așa de scurtă cum am vrut noi. Cu toate astea, am învățat niște lucruri deja de la 7 și până acum. Băieți, am învățat faptul că în România încă mai merg promoțiile la care poți să dai premiu o sticlă de bere la 2 litri și un sandviș. Cum e în benzineria Cross Gas? Cocorăști colți, Cocorăști Colț Cocor -colți. Așa se numește, benzinăriile Cocorăști colți. Așa, ce am mai învățat, Ionuț, asta? Am învățat că Mark Zuckerberg a fost, din greșeală, declarat mort pe Când s-a testat da. chestia cu InMemoria Dar după aia a anunțat pe Twitter, bă, sunt ok Pe Twitter? Pe Twitter, da Ce am mai da. învățat astăzi, Bogdan? Am mai învățat că rușii nu zâmbesc pentru că la ei așa e... E aproape religie să nu zâmbești Așa e la ei, nu se zâmbește Iar oamenii care zâmbesc des și aiurea sunt considerați mai puțin inteligenți Sunt văzuți așa, na? Sunt văzuți ah, și da? Așa am învățat că dacă vrei să imită ca polițist Trebuie să prin semne și apoi să pui bani Într-o carte religioasă Sfântul Agu, Pentru viața că... și povestirile Și acatist. <laughs> Pentru că așa o să-i speri Așa se fură, a... așa se ia mită la pietra da, da, și am în mai poziție. învățat de la Beatrice Care ne scrie în continuu de jumătate de oră Că a ieșit o trupă nouă Cu o piesă nouă și Că ar trebui să o ascultăm Da, ne-au trimis prietenii de la Global Piesa asta De la The Mountains. The Mountains. The Mountains. Aveam cu Ionus discuția asta acum câteva zile Că înainte să puneau toate numele astea cu The vă ceva la trupe și ca merge și acum câteva. Păi uite, The Weekend a revenit asta cu The Răgușpiță, the ziceam. The zicem? The, the Mountains, da, e un proiect nou și o piesă care se numește Versus și am zis că dacă tot am primit-o de, de la pieților noștri de la Global, să-i dăm un play și să vă dați și voi cu părerea pe piesa asta. Așteptăm părerile, o să le citim chiar dacă emisiunea se termină. 1721 e numărul nostru de SMS și dăm play piesei. The Mountains Versus își lansează și clipul la ora 16. Astăzi, da? da, după 10, Andrea Remețan cu hiturile Radio 21. Acum piesa despre care am tot vorbit. The Mountains versus Bogdan Șurubel și Rubel și unuți vă salută. O să vă o zi de luni. Excelentă. Pa pa. pa bye. Made for pentru că I'm nice și pentru că to Bukowski bratberries wild. Pentru că nu te speriat de un tip ca mine. Blind how will she avantgarde pentru că mi-ai părut un exemplar de blondă deștaptă super deodată, extra stilată, pentru că avei caracter, mi s-a părut cu vezi și tu lumea altfel, n-am știut că tu incluzi fericirea în check iarăși am călcat pe bec trebuia să pas pe stop sau poate pe butonul rec, vara cu Jimmy Hendrix, doamne o să-mi aducă un servis Aștept măcar o dată să vii tu Să-ți aduc aminte cum ai spus De ne pot să sar din barca Pentru că si la mine suflă ton ce să ardă. Tu nu di te mi sate iar eu sar după tine N-am știut că pot vă zlea atât de bine. Pentru tine e barul un lucru sunt rost cu dragostea în cuzonar Versus Un plășcat pe Lexus Pot să nu merg pân' la 10-5 sau măcar pân' la 1000 N-am tic însă mă ridic Pentru una gătină Presupunem că am pierdut în tehnică p o p a d Nu-s găzcat, dar totuși am căzut Și parcă nu-s naiv, dar totuși am crezut Am povești de genul știi, în ziv e fantastic, În cuvinte goale, în zâmbete din plastic În de unică folosință Tu o făceai doar din obișnuință Tu o făceai doar pentru Borderul. Prefer să spun acum de po. Și încă dimineață Adorm cu forța Mă trezesc cu greață Și mă întreb cine am fost Regele lunii Sau încă un prost Vara cu Jimi Hendrix Doamna cu Miles Davis La usa mea dar un service De la prieten Cerc măcar un sfat Dar toate sticlele goale Tu mai distrus femeia? nou au doar din interes. De parcă mai te comparat cumpărat pe AliExpress. De parcă mai găsit în pagina aurii. Compartimentul dragoste-jiflacul pentru copii, pentru tine. E er doar un lucru aur din Un prost cu dragostea în buzunar. Versus un pe Lexus. 10 sau măcar garbă la o mie N-am digâns să mă ridic Pentru un negatine presupun din camper duct în David Nicole K.O. P.S. Adei Cu Jimi Hendrix, doamna acum mai în service, la o zonă, un service, cândva am așteptat să vii doar tu, dar acum nu. Stație de distracție! Este ora 10, salutăm! Bună dimineața, Reme sunt Mă întorc cu hiturile, dar acum Alexandra Gavrila vine cu știrile la 21 Nața bună, Reme, nața bună tuturor Bine v-am regăsit zi de noiembrie Ca o zi de iarnă, cel puțin Așa arată prognoza de astăzi Cu un insort trecătoare în nordul, în centrul Și în estul țării, dar și la munte E posibil să mai fulguiască Izolat și în rest. Mare atenție La vântul puternic în Moldova va atinge Viteze de 55-60 de km pe oră Temperaturile maxime Sunt cuprinse între minus 1 și 7 grade cu plus. Maxima în București va atinge 7 grade, iar cerul va fi variabil momentan. Se registrează 2 grade cu plus în capitală, la Târgoviște și în Bacău. În grad cu minus avem la Brașov, 0 la Târgu Jiu, Reșița și 3 la Constanța. Autoritățile din județul Iași au fost din nou luate prin surprindere de prima zăpadă. 30 de mașini au fost blocate în această dimineață din cauza poleiului pe drumul județean care face legătura cu județul Vaslui. În localitatea Valea Satului, autoritățile au intervenit și au împrăștiat material antiderapant abia după ce șoferii au sunat să ceară ajutorul. Continuăm știrile. Inspectoratul pentru situații de urgență Brașov a sigilat ușile celui mai mare club rock din oraș. Sâmbătă, localul a găzduit un concert la care au participat mult mai multe persoane decât limita admisă de lege. Activitatea clubului a fost suspendată. Mergem acum în Statele Unite, unde o nouă serie de proteste a avut ieri, Mulțimea furioasă de alegerea lui Donald Trump, președinte, a manifestat pentru a cincea zi la rând. Manifestanții, care susțin drepturile imigranților, au mărșăluit ieri în Manhattan. Alte proteste au fost organizate la Chicago, în cartierul Hollywood din Los Angeles, la Philadelphia, Seattle, precum și în alte orașe. Între timp, președintele ales, Donald Trump, a promis că va expulza aproape 3 milioane de imigranți ilegali vizați, sunt cei care au caziere judiciare. Trump a mai anunțat că va renunța la salariul pe care îl va primi ca președinte.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 Și o ultimă informație, Pink este din nou însărcinată, cântăreața în vârstă de 37 de ani va deveni mamă pentru a doua oară. Anunțul a fost făcut pe contul oficial de Twitter. Ea mai are o fetiță de 5 ani, Willow Sage. 10 și 3 minute, știrile se încheie aici, rămâneți cu Andreea Remețan în stație de distracție, ascultați Radio 21. Imediat vin hiturile. Avem unul nou nouț dive de la Salvatore Ganaci. vine și Zara Larson Queen My my fault, It ain't my fault.